Підданиця спокусі. Частини іконостасу височують у майстерні конструктора Аркадія Дорзинського. І він перед ними зустрічає гостю Таїсу. Ласкавість мила, в другий раз освітлили собою куток самотнього. Зірковий огонь, мов ліхтар, засвічено до серця. І я стовп для ліхтарні, питає Таїса. Знову прекрасна несподіванка, ось крісло. Сяду до вікна, там. «Боялись тут близько до ліжка?» Він приспівує, імпровізуючи вірш. «Відрадо, о моя вечірня, В саду, мов не спадима зірка, Погасим страх, Серця повірять тобі, відрадо, о безмірне». Сам складав слова, мелодію теж. Висвітлені вікна, Вичарівливі, Краса повинна бути збережена, Як безсмертна в мармуровому портреті. Мій фах – індустріальні конструкції. В різьбі я аматор, але відчуваю, міг би створити взірець завдяки вам. Розбудити красою мертвий камінь. О, могутність! Піднести митця на рівень гені, чи присудити в чорноту. Смішно. Що? Початок, як минулого разу, завчений і певно, як завжди. Підозріло до солоності в роті. «Забудьмо! Дрібниця!» – просить Аркадій, обступившись на одноколіно. «Надіюся створити взірець. Благаю, стати натхненницею!» «Безумство, встаньте!» – взяла його за рукав підводити. Він, схопивши її руку, обціловує лікоть перед плече, щуку і губи. Вона пручається, аж відскочив. «Правда, безумець від краси і чару! Хіба винен? Ваша принадність все владна!» «Пробачте, мушу прийняти найлюбішу гостю». Ставить торт і овочі, пляшку вина і склянки. Наливає. Таїса збентежена поправляє одіж. «Втомлює праця в спекоту». «Чого питаю?» «Звичайно, втомлює, наближає столик. Зараз освіжимося. Сідаємо». «О, як душно в місті, а післязавтра початок моєї відпустки». «Мені теж післязавтра». «Я призначив відпочинок». «Були на Флоріді?» Ворожбицький пляж, тільки ввижається. Рішено, летіти в блакитний вирій, автомашиною заберу вас. Там дві кімнати, ми як добрі друзі, діти моря. Не протестуйте. Покладемося в труну вічна ніч. Закуска для хробаків, після яких самі кістяки мій, і пробачте, ваш. Прижовкли і розпадаються. Сум, як перед пожежею неба, прошепотіла Таїса. Але мила краса, ваші очі, небо весни крізь них, і обличчя, як сперла мутру, волосся шовковими пасмами. Я в гіркому стані душевному. Як родич прихиляється, скрикнувши Аркадій. Люба, скажіть, я розділю печаль. Перепрошую, ви і Олег приятелі. Він якось психічно відхилений, здатний скривдити. Нащо згадувати? Пекучий камінь на серці з його неправди. Поясніть, як можна кидати в очі неправду цілковиту? В очі? Чи дійсно ж обман?» – голосно вимовляє Таїса, встаючи в гніві. Припустимо, спалюється потай і втоплюється в океан таємничі рештки з кров'ю. Найкраща приятелька спитає, що тут? А він їй тут речі дорогоцінніші від цих діамантових зірок неба, складених разом». А не скажи чесно, так відбрехатись, і це сердечна дружба, ставши вручисто Аркадій Прирік. Злочин проти дружби, образа стемних намірів, як пояснює, дав слово чести зберегти таємницю. Враз похопилась і позмовчала. Я стаю переступницею після клятви. Дарма, ви осторонь. Затим, можливо, криється тяжкий злочин, куди втягнуто Олега. Цього повен город. Вавилонський спрут. Ей! Та ж в газеті повідомлено про загадковий морд з багатьма ножовими ранами. В сусідстві Олега і на нього підозра. Знімок ограбованого трупа. Показав розгорнуту сторінку, та їй, саглянувши, притулила тримтячі долоні до грудей. Враз телефонний дзвінок. Конструктор слухає збентежено. «Що кажеш? Ти божевільний, Зенон, повтори. Коли? Можна взяти на поруки?»